Клай та Кучіфу миттєво розгорнули цупкі поли своїх накидок, закриваючи всю четвірку. Однак велика крапля речовини все ж встигла потрапити на руку Сергійка. Хлопчик мовчки багатозначно поглянув на Сніжану, і та ствердно кивнула. «Хоч би їй вдалося повернути мені людську подобу якнайшвидше». Хвилювався хлопчик, поглядаючи на руку в очікуванні неприємних перетворень на пацюка. Зелена речовина згорнулася в драглисту желеподібну грудку і скотилася додолу. Ніяких змін, ні зовнішніх, ні внутрішніх, хлопчик не відчув. Груміяць несамовито заверещав до своїх служак. «Дурні! Ви нічого не переплутали!» Клай, набравшись сміливості, кинув Та ні, не переплутали. Цей колір і запах не можна переплутати ні з чим іншим, але шуварду більше не діє, громіядзе. Чи то був блеф маленького сміливця, чи на прибульців з іншого виміру рідина, що була потужною зброєю тирана проти інакомислячих не діяла, так би і залишилося загадкою для всіх. Однак, скориставшись тим, що діти, дещо розслаблені промахом своїх ворогів, втратили пильність, вояки громіяд заспрямували наступні струмені просто їм в обличчя. Зелена рідина мало не потрапила Сергійкові в очі. Добре, що діти встигли хоча б зажмуритися. Усі троє поспіхом почали витирати обличчя. Чим доведеться? Сторінка 106 Клай полою накидки Сніжана дістала з кишені брюк паперові хусточки і простягнула одну Сергійкові, іншу взяла собі. Кучіфу стояла попереду, але не встигла захистити молодших друзів. Та й троє давніх приятелів жінки, врятованих у бібліотеці, теж піддалися обстрілу служаками Груміядзе. «А на вас лиха година!» Волав тиран, побачивши, що чималий запас шуварду вилитий на друзів і справді більше не діє. З він вихопив зброю у одного зі своїх лиходіїв і спрямував струмінь шуварду на його оголену частину обличчя. Той здригнувся, заверещав і миттю почав вкриватися густою сірою шерстю. Тим часом у запалі люті, впевнений, що рідина втратила свої караючі властивості, Груміядз окропив нею всю свою свиту. Що тут почалося? Історичне верещання прихвистнів Груміядза супроводжувало їхнє перетворення на пацюків. Коли ж воно закінчилося, діти вражено ахнули. Встигнувши побачити, що у цих щурів не було і натяку на людські риси обличчя, отісадко в руках Клая тривожно завібрував, його оченята спалахнули, і вмить щурі терана полопалися, як мильні бульки, так само, як ті, що переслідували Сергійка зі Сніжаною після втечі з інтернату. Пацюки, яких кишма кишіло навколо арени дідухів, почали нетерпляче скиглити, немов просили повернути їм людську подобу. А за спиною тирана вже проявлялися, матеріалізувалися ще і сотню озброєних охоронців, терміново викликаних переляканим коротуном. 32. Прибульцю з Білосвіту! Несподівано люб'язно звернувся до Сергійка Кагруміяц. — Що ти хочеш за ту речовину, яку приніс в отіс? Сніжана з стривожено глянули на друга. Сторінка 107 — Невже ти маєш щось рівноцінне? — вирішив трохи покипкувати з нікчими хлопчик. Рот Громіядзе, що визирав з-під чорної маски, скривився в потворну гримасу. — Не щось, а когось! — продовжував хижо посміхатися він. — Тих, по кого ти сюди прийшов? Всередині у Сергійка все похололо. Та він спробував приховати тривогу, здогадавшись, кого має на увазі жалюгідний карлик.